Bueno. Eta bertso horta kolektiboren lehiaketako gaurko azken taldea, gazteizko bertsoaren saltxan. si me hará, ¿eh? Adi, adi gazestarrak, gazte eta zarrak Alkate jaunaren aginduz jakinarazten da Krisia dela eta murrizketak egongo direla Horietako bat, eskolako liburuen laguntza kentzea izango da Diru hori Sezenketek utzi duten zuloa tapatzera jongo da. <hazurra> Kontuak aztertzerakoan konturatuk baikara sezen bat falta dela. Norbaitek bilatuko balu eskadiezaiola zita marato jaunari. Gastes Mimia Tamaviko otsailaren 5ean Venga. Beratu. Zer dago? notizia. Ay, etan gertatu zen kaso sobitzia. Caesma Ka desagertu aunda au krisia. Conta tudei su egugure hipotesia. Caes enigos en cambio iras Por cierto bandolero suena y escena. Gas, ti sitas en el duene ta burutu plazasako faena. Seire un kilo aragikea izanbulitza, arrastori ke se boneska Oni espixar. Ogni vaturbil dus Argitu dugu haudela estudiante ixa Baitegi Ninene no Zeukanaiko kategori Horda induzuen eta bi jo bate gobi Norbaiten poltsikoa egon gobalo di Zalantzak argitzeko marotori Nenei, <tos> Popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo. Nor baitek zartu dio erriari estena, Zertan zaudete lotan gazte iztarrokesna, Zesenekin Uda lenta suna, que maten du pena... Nye, nye, nye, po, po, po, po, po, po, po ni hartzeko azkenik puntilla gure artean dugutorero abiña ematenda dituturi banderailea taldean juan godara bandolero en villa ne ne ne